Навпроти неї пара крісел. Вказавши гостю на стілець, Гайдукевич важко приземлився на другий. До речі, це твоя машина? Сергій ніяково кивнув. Ось воно. Починається. Поздравляю, сказав Гайдукевич. Недавно придбав. Як вам сказати? збрехав Сергій. Я просто довго. Її дотями доводив. Купив биту за копійки. Я раніше в гаражі підпрацював от і склепав, можна сказати. А нічого, хлопці допомогли. Нормально, зауважив Гайдукевич, виглядає як нова. А вона і є нова. Майже весь кузов замінений, перефарбована з капітального ремонту. Я також з вісімки починав, господар поринув у спогади. На той час була найкрутіша машина в Союзі. Пам'ятаю, повишивав я на ній одні бурхливої молодості. Ну, табі з ними з машинами. Слухай, у мене тут виникла ідея. Хочу й тебе зацікавити. Ти, кажеш, захоплююся цим, чекай, навіть вимовити не можу забув. Сплео... — Спелеологію, — підказав Сергій. Ось — Ось-ось, по печерах одним словом ходиш. Екзотика свого роду. А що, якби нам провести такий захід? Я от Юлії розповідав, їй сподобалося. Словом, є ідея зустріти Новий рік у печерах отих твоїх. Уявляєш, нормально так зустріти. Гарною компанією, вузьким колом, культурно. Не те, щоб понапиватися, а солідно так організувати похід по тих місцях, що в тебе на карті. Заночувати можна. Ти загіда, свого роду новорічне підземне сафарі. Звичайно, з нас причитається, сам розумієш. Після запрошення... На репетиторство. Це вже вдруге Гайдукевич спантеличив його своєю пропозицією. Не знаю, невпевнено протягнув він, взагалі то вхід до печер, виключно з дозволу правління клубу, а потім один спелеолог і група новачків. Це не зовсім безпечно. Там не Бродвей. Щоб так запросто гуляти? До того ж потрібне спеціальне спорядження. Одним словом, не так усе просто, як здається на перший погляд. «Що за спорядження?» по – по-діловому, – запитав Гайдукевич. «Ну, хоча б каски, як у шахтарів, з ліхтарями, а до них – акумулятори з підсумками, на кожного по одному». Дрібниці, сказав Гайдукевич, а стосовно дозволу, без цього що не можна? А де ключ візьмете, вхід відчинити? Як відчинити, що там двері є? А ви як думали, ще й металеві, інакше будь-хто може залізти? Ну а хто з вас там керує, не заспокоївся Гайдукевич. Сунути йому пару зелених тощо Не дасть ключа на день-два Сергій знезав плечима Та можна ж офіційно організувати екскурсію Кілька спелеологів і ви Ні-ні, заперечив Гайдукевич, махаючи руками Не хочу я з чужими людьми Новий рік зустрічати Це вже буде балаган Давай так «Щоб ти був і все. Подумай, можна ж усе зробити. Ти ж знаєш, що за мною не заіржавіє. Оплачую послуги готівкою і за вищим розрядом. Постарайся, я тебе прошу. Я обіцяв Юлії. Вона хоче, як розумієш. «Ну, є ж і в тебе жінка, якій ти не можеш відмовити». Га, подумай. Говорячи це, Гайдукевич був уже на ногах і, зробивши знак Сергієві, що зараз повернеться, затупотів сходами донизу. Сергієві з одного боку не сподобалась така ідея, що суперечила уставу з і викликала масу неув'язок та труднощів. З другого боку, відкривалася перспектива нового заробітку. До того ж, на новорічну ніч він не мав поки що ніяких конкретних планів. Сергій роззирнувся по кімнаті. Відеодвійка виглядала переконливо. Телевізор великий з плоским екраном. Він підвівся. Щоб подивитися його марку «Соні». Ну, звичайно. На одному з крісел навпроти телевізора лежала розкрита книга. На ній складені окуляри. Книга в твердій палітурці, великий формат, гарний папір і завтовшки мало не 10 сантиметрів. Що можна вичитувати, у такому фоліанті новий, неспроможний вимовити слово спелеологія. Зазернувши Зазирнувши на сторінку, Сергій здивовано звів брови. Текст був англійською мовою обережно підняв обкладинку Джеремі Патерсон, 1989. Назви книги перекласти не міг при всьому бажанні. Вражено похитавши головою, він повернувся на місце, кознувши поглядом по полиці з книжками, а й Дукевич уже піднімався сходами. Та одна книжка все-таки встигла кинутися Сергіїві в очі. Напевно тому, що автор був той самий, Джеремі Патерсон. Тільки ця була значно тонша. То що скажеш? Запитливо глянув на нього бос. Я мушу подумати, невпевнено сказав Сергій. От і добре, погодився Гайдукевич. Думай, час є. Коли він зайшов до спортзалу, Юлія вже розминалася. На її обличчі Грясно виступив Піт. Очевидно, вони з Гайдукевичем довго теревенили. Сергій нашвидко розім'явся і підійшов до неї. «Ну що?» – запитав Сергій. «Поїхали?» – «Поїхали», – погодилася вона. «Чим закінчили позавчора, пам'ятаєш?» «Давай, у тебе вже непогано почало виходити, тільки чіткіше». Головне гарний захват, а далі різкіше, різкіше він виконав кілька рухів ногою, імітуючи підсічку.